Обізвався бос. Я визнаю твоє право образи на мою державу і цілком розумію трагедію твого дитинства. Це була наша помилка. Помилка. Помилка ціною в мільйони життів. Таких самих невинних, як Софійне дитяче. Помилка, вибачте, іншим разом з іншими людьми ми поведемося делікатніше. Софія не бралася розвивати тему далі. Море, море, ген-ген за обрій зачарувало її. Вона майже не відчувала, коли рука, сильна, велика, притягнула її до себе і міцно притисла до грудей. «Моя, моя, дівчинку, не кручайся, нічого у тебе не вийде». Спадало лагідне південне надвечір'я, коли вони під'їхали до готелю сучасного багатоповерхового будинку у Форосі – Лялю, я замовив місця у двох готелях, не знав, де ти любиш відпочивати. Варіантів два. Сучасний, все по євростандарту і старовинний, колишній графський маєток. Також люкс, навіть з роялем у вітальні. Але трішки гірше обладнання, ще радянських часів. А як ви гадаєте, що мені більше до вподоби? Гадаю, палац. Рояль у вітальні. Максима запрягає, їдемо далі. Залишилися позаду висотні будівлі готелю, санаторію з чарівною татарською назвою. Машина знову закружляла з вивестими дорогами. Софія знову пересіла наперед, щоб не так крутилася голова і роздивлялася довкола. Вибилені татарські мори змінювалися вигадливими старовинними чи стрункими сучасними металевими огорожами на фундаменті з рожевої чи білої цегли. Споза них визирали то низенькі татарські мазанки, то цілком сучасні новітньої архітектури будівлі, то палаци з колонами і левами біля входу. Поки вони дісталися свого палацу, Софію вже закачало по-справжньому. Не дочікуючись, поки Максим, круто викручуючи кермою, ще раз із десять розвернеться, щоб поставити машину на стоянку, торкнула його за рукав куртки. «Максиме, зупини!» Позирнувши на зблідле обличчя пасажирки, Максим вдарив по гармах просто посеред подвір'я. Софія Андрівно, що з вами? Виходьте, присядьте отут. Стурбований бос вискочив мало не на ходу. Максиме, принеси води. Софія вдихнула чисте, настояне на запахах гіалівцю повітря. Не турбуйтеся, зараз минеться. А до Бориса Аркадійовича вже швидкою ходою крукував майже біг, товстий, кавказького типу, лисий, але не благородний, як бос відверто лиси, а ганебно, приховано, зализано, прикрито лисий чоловік з хустинкою у руці, якою він постійно витирав цю лисину. Бориса Аркадійовичу, гостю дорогий, дуже радий бачити і вас, і вашу дружину. Де відпочивали минулого року? Десь по закордонах? Чи у донечків Штатах? Ніде, дорогі Тиграни Вартановичу, ніде. А ми вас чекаємо, номер вам приготували, вікна на море, балкон. Поки Тигран Вартанович розпинався перед гостями, не забуваючи зиркати чорним орлиним оком на працівників готелю, які, мов, радіокеровані моделі, то рухалися, то замирали, розшифруючи сигнали, закодовані в тому погляді, і нечутно і невидимо виконували свої обов'язки. За хвилю Софія і Борис Аркадійович вже підіймалися вкритим червоним килимом сходами на другий поверх. Номер справді скидався на апартаменти палацу. Великий передпокій, вітальня з кабінетом, меблі під старовину, але трохи потерті. А водія ми оселимо на першому поверсі? Ні, ви поставите для мене ліжко отут, у передпокої, сказав Максим. «Робіть, що він сказав», – відповів Борис Аркадійович. «Як скажете Борис Аркадьовичу, як скажете, але я ще такого не чу». «Максиме, у вітальні чудовий диван, то тобі буде зручно, не хвилюйся, ти мене нічим не обтяжеш», – лагідно запропонувала Софія. Софія намірилася зайти до кабінету. «Вибачте, Софія Андріївна, спершу я делікатно відтрутив її Максим, вийшов на балкон, будь ласка, заходьте». Бувають дні довгі-довгі, не тому, що у них побільшало годин, просто іноді день починався у вагоні, а закінчується у палаці вечерею при свічках. Власне, кожного із цих вражень іншим разом вистачило б на цілу добу, та відпустка на той відпустка, щоб зациклений у зазвичайності монотонного перебігу повсякденного життя мозок запізнав розкоші, розмаїття, змін пейзажу, інтер'єрів, людей і навіть інформації.